Пророка Гей Пророка Гей е десетият от малките пророци. Той е започнал пророкуването във втората година на царуването на Дари и Стапа в 520 година преди Христа. Той е предрожавал Зорова Веля в първото връщане на евреите от Вавилон в 536 година преди Христа. Той е пророкувал да убеди евреите да предприемат изново Съграждането на храма, което отдавна е предсказано. В делото си той сполучва, защото Дарий издал заповед да се въздигне пак Божия храм в Ярусалим. Книгата му се състои от две глави и в двете глави говори за слово Господне, чрез пророка към Зоровавел, управител на Юда и на Исуса, великият първосвещеник, да започнат строежа на храма в Ерусалим. И Господ им казва, че земята не ражда, защото всеки мисли само за себе си и никой не помисля за храма Господен. И всички послушали словото Господне и се заловили за съграждането на храма, като получили за това разрешение и от цар Дарии. И казва Господ, че този храм ще бъде по-великолепен от първия. И след като съградят храма, Бог ще ги благослови и земята им ще почне да ражда изобилно. Тук е прокаран окултният закон, че за да се благослови труда на човека, трябва да работи в името Божие, трябва да работи заради Господа. И тогава Господ ще благослови труда му и земята ще му даде изобилно плод.